Namoutas, Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Namoutas, Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Namoutas, Bhagavato, Arahato, sama, sambudase. Tak sutra, kterou budeme vysvětlovat, jak název. Zní diamantová sutra v sanskritu Vajra Čedika, Pragya Paramita. Vajra znamená diamant. Diamant v buddhistickém poeti má. symbolický význam. Za prvé diamant znamená čistota, za druhé diamant znamená to nejdražší, nejtrčí. Tím se stávátež synonymum bodičity, probuzené, Ho vědomí, které je předpoklad poznání, božovství ve všech bytostech. A je to též to, co může rozříznout veškeré jiné soucna. To, co může rozříznout veškeré jiné soucna, je diamant v tom smyslu, že může rozříznout a odstranit veškeré naše pomílené představy, které v buddhistickém pojetí vychází z našich takzvaných prapanča. Prapanča znamená z našich e, představ o světě o světě založených na rozlišující mysli, která rozlišuje na základě e, chtíče na základě e, e, prání něco dosáhnout. Diamant tedy, e, a to je zde hlavní význam, je v tom smyslu, že odřeže, odstraní naše pomílené představy a vyjeví nám původní čistotu. A tyto pomílené představy, není nic jiného než pomílené představy, jsou cna v bytostech a ve věcech. Stav budhoství je tež představován jako stav diamantové mysli v tom smyslu, že mysl nebo vědomí Budhy Vidí uvnitř prázdnotu a vidí prázdnotu ve všech věcech. A to je právě to, co odřezává, odstraňuje veškeré pomílené představy založené na pojmu substance, neboli trvajícího jsoucna ve světě. Vajra čedika čedika, to znamená ten diamant čed, znamená odstranit, nebo utrhnout, nebo rozrezat. Pomocí čeho? Pomocí moudrosti. To, co vyjeví opravdu realitu, poznání světa tak, jak je, bez eh, eh, jakékoliv substancionality, kterou se, která by se dala uchopit, To je právě moudrost. Moudrost je předpoklad probuzení. Bez, bez moudrosti žádné probuzení není. A v buddhistickém poetí veškeré e, vlastně darmy, veškeré učení, které vede k probuzení, není nic, není nic jiného než pomůcky moudrosti. Pomůcky moudrosti k, za účelem vysvětlení z hlediska pojetí této sutry, původní čistoty, která se nachází ve všech bytostech. Čili toto učení, tato sutra by měla, pokud ji dobře pochopíte, by měla odrezat, zničit, odstranit. Veškeré pomílené představy, které nám zabraňují vidět stav věcí ve světě tak, jak je, a tím poznat původní čistotu, která se nachází v srdcích všech bytostí. A ta původní čistota, která se nachází v srdcích všech bytostí, ta osvobodí všechny bytosti za předpokladu, že se stane dokonalostí. Čili tato sutra se nazývá Vajračedika Pragya Paramita Sutra. To znamená, Sutra dokonalosti transcendentální moudrosti, která odstraňuje veškeré překážky, tak jako diamant, k poznání původní čistoty, která se nachází ve všech bytostech. Tedy paramita, dokonalost, je doslova to, co nás převádí hm, jako vor, jako loď z tohoto brehu utrpení do eh, brehu. Eh, breh utrpení je breh eh, nestálosti a strasti spojené s nestálostí do eh, druhého brehu, kde nestálost není, a kde neexistuje ani zrození, ani smrt. Čili transcendentální moudrost je to, co umožňuje poznat opravdové vlastnosti všech věcí a poznáním opravdových vlastností všech věcí můžeme odříznout pomílené představy o jsoucnou v nás a jsoucnou ve věcech a dle buddhistického pojetí tyto pomílené představy i v nás a soucnu ve světech ve, ve věcech je dáno čím je není dáno ničím jiným než chtíčem a chtíč vede k hledání a hledání vede k dalšímu utrpení. Pojem z hlediska bulistického pochopení, pojem právě pevného jsoucna, pojem jáství, Nepochází z ničeho jiného, než z chtíče něčeho dosáhnout. Zatímco co opravdu existuje, původní čistota, jako diamant v srdcích všech bytostí, je právě to, co se nedá žádným chtíčem, žádným. Ne, Neb je to původní stav všech věcí. Toto je třeba pochopit, aby jsme vlastně plynule vstoupili do poznání, které nám tato sutra chce sdělit. Poznání, které je nutné k tomu, aby jsme pochopili vlastně o co se v buddhismu opravdu jedná. Tedy aby jsme pochopili jádro buddhistického učení. Bez jakýchkoliv dlouhých konceptuálních, a jazykových otáček a zatáček, aby jsme se dostali přímo k jádru věci. O tom tedy Diamantová sutra jedna. nejáství, které je jako jádro budistické filozofie, nejáství v pojetí této sutry, tedy v pojetí filozofie práznoty, v pojetí dokonalosti, moudrosti, Nejáství je přirozený stav věcí ve světě, nic jiného. A jelikož nejáství je přirozený stav věcí ve světě. Proto tato sutra stejně tak jako veškeré učení zdůrazňující Práznotu jakožto jedinou realitu. Zdůrazňuje, že jelikož všechny jevy jsou označeny nejástvím, všechny bytosti a vše, co bytosti poznávaní, poznávají, je nejáství. Právě proto e, realita existuje, jak už jsem vysvětlil, je jen jedna realita, neexistuje žádný rozdíl. Jsme eh, ve smyslu nejářství, ve smyslu to, co k nejářství patří, což je prázdnota. Neexistuje žádný rozdíl mezi eh, stavem věcí ve světě a nirvánou, neboli eh, tou realitou, kde Neexistuje utrpení. Čili jedná se o nedualistický postoj. Nedualistický postoj právě má jako diamant odstranit veškeré mylné představy o jáství Osobách a ve věcech. A to je jádro buddhistické filozofie. A teď se dostáváme k Sutře samotné. Já se nechci zabývat příliš mnoho detailů. Začátek je ve vašem překladu, co, co máte, co já mám tež, je přibližně stejný s textem. Tak jsem slyšel, kdo slyšel, vždy Ananda slyšel. Tím pádem vlastně dle tradice je, je to důkaz autentity, ačkoliv mnoho lidí nevěří v autentitu, této sutry, nebo vůbec Mahajánových sutr. Autentita je zaručená tím, že tak jsem slyšel. A ten, kdo slyšel, není nikdo jiný než Ananda. Je třeba si uvědomit, že sutry, raní sutry Mahajánového učení, jako ashta Sahasrika, dokonalost moudrosti v osmi tisících verších, datují přibližně ze stejné doby, jakožto kompilace eh, textů eh, rozhovoru, sutého rozhovoru, bud budhových rozprav. Takže eh, eh, eh, přibližně 500-600 let po smrti nebo parinirování Budhy, eh, pak eh, učení bylo sepsáno. Předtím žádné spisy neexistovaly, jednalo se jen o, o ústní tradici. A tato ústní tradice nacházela tedy autentitu tím, že tak, jsem slyšel, že tak jsem slyšel od Anandy dál, dál, z generace na generace, Pětset let. <laughs> po pětseti letech samozřejmě to, co Ananda slyšel, se mohlo e, trochu změnit. A to je, e, tato poznámka platí vlastně pro všechna buddhistická e, písma, která byla e, sepsána dávno, dávno po smrti Budhy. Právě proto opravdový Budha a to je to, co tato sutra chce komentovat a co už nacházíme v takzvaném raném písmu buddhismu. Opravdový Budha není nic jiného než učení, učení moudrosti, která převádí z tohoto břehu. Utrpení do břehu vykoupení. A tento breh vykoupení, což je důležité k pochopení tohoto textu, tento břeh vykoupení s tím jsme, ať jsme si toho vědomí či ne, s tím jsme stále spojeni. Existuje z hlediska nejvyšší reality, z hlediska reality prázdnoty, z hlediska reality nejaství, existuje vlastně jen jeden breh. A to je právě to, co, eh, eh, kde se nacházíme. Jenomže Díky našemu zkreslenému pochopení reality to tak nechápeme. Tak jsem slyšel, kdysi dlel Buddha v háji Džetavana v království Šravasty a s ním schromáždění 1250 zkušených mnichů. Zkušených mnichů neznamená nic. V textu je velkých mníchů, což neznamená nic jiného než arahatu. Hmm? Arahanta je ten, který doslova zabil zašpinění vědomí a nachází se ve stavu čistého vědomí. Tedy stav čistého vědomí je jaký stav? je stav bez chtíče, bez zloby a bez nevědomosti, z které právě zloba a chtíč pochází. Teď si představte 1250 zkušených mnichů, tedy velkých mnichů, arahatu dohromady. Kdekoliv se nachází čistá mysl, tam se nachází pohoda. <laughs> tak si představte, že jste částí této pohody v duchu, že se nacházíte nikde jinde než v království Šrávaství, v Džetavana, známé místo, kde Buda strávil 25 let svého života po jeho probuzení. A v Dhammapada je známý verš, že tam, kde se nachází Arhat, tam je všechno rovné a čisté a krásné. Hm? Čili, abyste vstoupili do významu této sutry. <laughs> Představte si, že jste v, v přítomnosti 1250 arahatů. Vše je čisté a e, doufajme, že z toho vznikne e, na základě pochopení tohoto textu jistá intuice o tom, co vlastně původně jsme. Jak se přiblížila hodina raního jídla, raní jídlo tady v textu vůbec není, ale to nevadí, <laughs> jak se v době jídla prostě. Buddha a jeho následovníci vzali své misky na Almužny a vydali se k městu Šávastý, kde chodili ode dveří ke dveřím, jak, jak je zvyk u eh, asketických mnichů bez výběru, kde dostanou víc, kde dostanou míň. Eh, eh, k chudým obydlím stejně jako k bohatým obydlím za účelem aby na základě své čisté mysly dali možnost náboženského zisku, neboli punia, bytostem, které je podporují. Chodili kde dveří ke dveřím a žebrali. Po návratu do háje odložili svá vycházková roucha, tady žádný vycházková roucha nejsou, ale svá roucha, umyli si nohy, snědli e, jídlo a pak se schromážíli kolem budhy. Hm? Tak e, tady je text úplně stejný a tím jsme prošli vlastně tím, co je Nidana, co je pozadí tohoto pojednání. Čili pozadí tohoto pojednání je mnižská idyla ve velkém městě Šravasty, hlavním městě Kosala. V době Budhy byly Indie, stejně tak jako Evropa, byla rozdělená na mnoho, mnoho různých malých států. A z nich největší byl právě Kosala s hlavním městem Šravasti a Magada s hlavním městem Gaha, kam se snad někdy vypravíte na pouť <laughs> Tak eh, teď vlastně přicházíme k vlastnímu textu, k vlastnímu vysvětlení. Ctihony jsou búty. Subhuty je, dá se říci, vtělení perfektního mnicha. A dostaneme se k tomu též během této rozpravy. Subhuty je ten, který sám dosáhl a dosáhl neposkvrněného vědomí. A je obzvláště zkušený v tom, že kdekoliv se objeví, objeví se atmosféra, míru a pohody Neb se nachází stále, je první z těch, který praktikují takzvaný arana samády. Rana znamená spor a znamená bezesporu samády, jež, eh, dá se říci, odstraňuje veškeré spory uvnitř i venku. Doufejme, že výklad této sutry pomůže k tomu, abyste též hm, se začali učit samády, které řeší veškeré spory a přináší harmonii jak uvnitř, tak venku. A to je vlastně tež to, cestu, jak to dosáhnout, je to, co tato sutra tež vysvětluje. Tedy eh, Subuti byl obzvlášť šikovný v meditace Meta, hm? meditace lásky, neb láska, opravdová láska, řeší všechny spory hm? uvnitř i venku. Opravdová láska ve smyslu v prátelství v buddhismu A subúty byl nejlepší ze všech žáků budhy v praxi nekonfliktního samády a samády prátelství vůči sobě i vůči všem bytostem. Tím pádem se stal jelikož přátelství spojené se soucitem a, rozřešení všech konfliktů je to, co my bytosti potřebujeme k pochopení prázdnoty. Subuty se stává tež ze všech žáků Budhy ten, který má nejhlubší pochopení prázdnoty, takže ji může i vysvětlovat v velké sutře dokonalosti, moudrosti i těm nejmoudrejším z budhových žáků, jako je Sariputra, který jehož pochopení prázdnoty, ač je nejmoudrejší ze všech žáků, není kompletní. Kompletní pochopení prázdnoty, tedy patří jen plně osvícenému budhovi, ale ze všech žáků budhy, subbuddy, díky jeho praxi nekonfliktního samády a praxi lásky a soucitu, byl nejblíž k hlubšímu pochopení prázdnoty, jakožto jediné reality. z těhodný povstál, povstal, upravil své roucho, poklekl na pravé koleno, sepěl ruce, uklonil se s úctou budhovi a řekl: A tady je text trochu jiný, tak já, můžete to číst podle toho, co máte. Já to podle textu Subuti řekl, že je opravdu vzácné, velice vzácné, jak že ta což je jiné jméno pro buddhi, budhu, Tathágata znamená ten, který přišel a odešel v takovosti. Takovost, což je znamená nic jiného než prázdnota, ve smyslu prázdnoty všechny fenomény našeho poznání, vše, co veškeré naše Objekty naší zkušenosti, nejsou nic jiného, než tak, jak jsou. Proč je třeba pochopit? To je důležité, proč všechny fenomény, abyste pochopili? význam této sutry, je důležité se nad tím zamyslet. Proč všechny fenomény jsou tak, jak jsou? Protože podle buddhistického učení všechny fenomény jsou ve světě, jsou souvislé vznikání. Tak to překládáme do češtiny. Pratitya samodpáda v souvislém vznikání Nic neexistuje samo o sobě. Jestliže to pochopíme, pochopíme též. co znamená takovost. Dle všech buddhistických tradic, tedy Buddha se probudil k čemu? Buddha se probudil k souvislému vznikání. Plně pochopil souvislé vznikání. A v souvislé vznikání není místo, jestliže pochopíme souvislé vznikání, není místo na to, aby jsme něco dělali, protože neexistuje ten, co něco dělá a neexistuje ani ten, co něco vnímá. co něco zakousí, co něco pocituje, ale existuje souvislé vznikání. A souvislé vznikání v, hlubším, v tomto hlubším pochopení není nic jiného než prázdnota. A v prázdnot, prázdnota znamená takovost. Věci v prázdnotě jsou prostě tak, jak jsou. Proto do takovosti, neboli do prázdnoty, neboli do souvislého vznikání, což je stav všech věcí ve světě, není možno ani něco přidat, ani z toho něco ubrat. Není to ani jedno, ani mnoho, ani nepřichází, ani neodchází. Tento stav věcí ve světě tak, jak je, je právě tady a teď. Ten konečný stav. Tím, že to nechápeme, tím se ocitáme vlastně ve stavu utrpení, nenaplnění. Prázdnota, tedy z hlediska probuzeného vědomí, neznamená jen prázdné, ale naplněné. Souvislé vznikání je naplněné, protože se k němu nedá nic přidat a nic z něho ubrat. Proto Subhuty říká, že je to opravdu vzácné, jak ta ten, kdo přichází a odchází v takovosti, tedy samády, prázdnoty, který přichází a odchází v takovosti, ten e, e, dobré dá se říct, opatruje Jak opatruje. Tím, jak on přeložil tím, že je e, samozřejmě e, učí. Hm? Ale opatruje zde znamená především v čínštině chůň, co znamená opatruje a e, připomíná si. Je, nebo vzpomíná budha e, e, buddhovo probuzení je jaké probuzení. Budhovo probuzení je probuzení společné, jelikož je to probuzení takovosti, je to probuzení společné se všemi bytostmi. Proto ať bytosti jsou si toho vědomí nebo ne, Budhovo probuzení je společně se všemi bytostmi, jelikož Budha vidí právě ve všech bytostech, Potenciál probuzení. Proto opatruje bytosti tím, že si je stále privádí svým, svoji láskou a svoji soucitem, si je stále přivádí do vědomí. Obzvláště potřebují opatrovat ty bytosti, které jejich schopnost, pochopení nedozrála. <laughs> hm? Tak ty bytosti opatruje, tedy neprobuzené bytosti, nebo bytosti, které nepochopili eh, potenciál budhoství v sobě. Ty, I ty bytosti Budha opatruje tím, že si je stále, eh, stále i upomíná. A ty bytosti je schopnost, pochopit svoji osvícenou podstatu dozrála. ty pak eh, fůžu, ty pak eh, poučuje. Ty bytosti, které jejich schopnost poznat, co jsou nedozrála ty opatruje tím, že si je stále připomíná. A ty bytosti jejich schopnost poznat sebe dozrála, ty pak poučuje. Poučuje jak eh, cestou dalšího, hlubšího pochopení dojdou k plnému poznání. A plné poznání je tedy stav budhoství. Tak tady je překlad trochu jiný. A Eh, Subuty se ptá, a tam zde dnes skončíme, zítra začneme s odpovědí. Subuty se ptá, jak poradit nám, co eh, máme říci, to si, to si tam sám přidal, ale to nevadí poradí nám tedy, nebo jak můžou muži a ženy z dobrých rodin, z dobrých rodin ve smyslu, že ne ve smyslu, že se narodili v dobré rodině, ale ve smyslu, že se v nich narodila E, e, víra. Jestliže se v nich narodí e, víra. Hm? Stanou se e, muži a ženy patřící do dobrých rodin. Ať už víra v cestu k arahatství, cestu k probuzení, cestu k odstranění utrpení cestu za poznáním sebe. A jelikož se v nich objevila víra, proto se ptá, jak můžou ženy a muži z dobrých rodin, který v sobě nechali vyvstat. Anutara Samyak Sambodhi Shin. Anutara Samyak Sambodhi Shin znamená eh, vědomí toho nejvyššího probuzení. Anutara Utara. Anutara znamená nejvyšší to, co nemá nic vyššího, samjak, sambody, samjak je správný, sambody, sam znamená dohromady a správný. Správné probuzení je probuzení dohromady se všemi bytostmi. To je stav budovství. Stav budovství je anutara, samjak, sambody. A ten, který chce dosáhnout stav budovství, stav. perfektní očisty. ten v sobě nechává vyvstat. Anutara samyak sambody, vědomí, čili vědomí toho, že má v sobě původní čistotu, která patří všem bytostem. Jak tak a subuty se ptá, jak taková bytost má přebývat. To tady taky ne, nepřeložil. Hm? Nejvyšší dokonalé moudrosti, nejvyšší dokonalého probuzení. Hm? Jak taková bytost, doslova, jak taková bytost má přebývat, jak taková bytost si má podmanit svojimi se. Tady skončíme, hm? protože mnozí přišli z, z dalekých míst a potřebují odpočinek a zítra pokračujeme v šest hodin. Hm? Teď předáme zásluhy poradovalo všech bytostí. Eta vata me hi sambandam sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisidyā etā Eta me hi sambandam puñya sampadam sabbe bhūtā anumodantu saba sampatisidyā etā avatācha me hi sambandam puñya sampadam sabbe satta anumodantu saba sampatisidyā Aka satta chabumata dewa naga mahidika, punyantanumoditva, chiramrakantu loka sasasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika, punyantana nu moditva, chiramrakantu desana. Aka satta chabumata dewa naga mahidika, punyantana nu oditwa, chiramrakantu tumampana. Sabitiyo vivajantu, sabarogo vinasatu, mate bhavat vantarayo, sukhi digháyuko bhava, bhavatu sabamangalang, rakantu sabadevata, sababudhanu bhavene, sabadhamanu bhavene, sabasanghanu bhavene, sada, soti, bhavantu te devo vasatukalene, sasasampati hotu Pito phito bhavatuloko cha raja, Bravo, tu Miko.